Doina izvorului, Doamne, Dumnezeesc este izvorul Tău, Mărgăritarele milei lui curg ca un râu, Vindecând hainele sufletului spălând. Doamne, un izvor de alinare pentru cei bolnavi, Neputincioși și îndurerați, un izvor de milă pentru cei prigoniți, loviți, certați și a neideruit. Doamne, un izvor de biruință ai făcut pentru cei ce cu patim și curățeci sunt încercați. Un izvor de sfinte taine pentru cei mântuiți și iertați. Doamne, un izvor de fericire pentru cei desăvârșiți, un izvor de lumină pentru cei sfințiți. Un izvor de duh sfânt pentru cei aleși și înfiați ai pregătit. Doamne, din picăturile lui de apă vie, sufletele noastre au renăscut și albe ca neaua s-au făcut. Doamne, așa cum firul izvorului tău în sufletul nostru a pătruns, l-a curățit și sfințit, tot așa neamul nostru l-ai schimbat întors și primenit. Doamne, ca o undă de izvore calea Ta, ca un sunet de cristale, izvorăște în noi iubirea Ta, ca un robot de șapte răsună în noi slava Ta. Doamne, din apa lui o lume a băut, s -a botezat, s-a curățat, a înviat, s-a înălțat și de aceea l-au lăudat. Doamne, în izvorul Tău de apă vie... Viața cea veșnică a Duhului tău am aflat. Doamne, cu lcioarele de apă vie ale credinței, nădejdei și dragostei, cum să iluminăm pe frații noștri, ne-ai dat. Lacrima fericitului. Doamne, dăruiește neamului nostru trăirea cuvântului tău, de a fi sluga fericită care dă hrana ta la vremea potrivită pentru ca să dobândească locul din împărăția ta și bucuria cea de tine rânduită.